Stockholm Motala. Mikrofonen är nyfiken på cirkus ikväll. Och speciellt på clownerna. Det må låta lite barnsdikt. Men vi är ju i alla fall allsammans ingenting annat än stora barn om vårarna. Och särskilt när det är cirkus i stan. Gamla kärlek dör aldrig. Och timmarna på ståplats i cirkus hör i alla fall till vår barndoms starkaste och juligaste minnen. Är det sant? Nå, inga långa utläggningar här.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 1934 går han bland annat på Circus Schumann, där stallmästare Herman Möller presenterar en av attraktionerna. Nu vill Bröderna Plathier spela båda två på en fiol med varsin stråke. Det tror jag inte det kan. Jo, absolut. Bröderna Plathier, ta nu spela båda två på en fiol med en stråke var. Ja, kan var. man spela? Varsågod. Nå, nu ska jag först tala om att förhåller är så som stallmästaren säger. Den mindre brodern har lagt ifrån sig sin fiol, den större har sin kvar och nu ställer sig den mindre brodern mitt emot den större. Lägger vänstra handen på på vad heter det fiolhalsen? Vad heter det fiolhalsen heter det? Jag är ja. inte ja. musiker jag ser platé, tyvärr. Alltså på fiolhalsen och i den andra handen stråken och så spelar det alltså på samma instrument båda. Mm. Ja, jag ser redaktörerna att det går att spela två på en fjol. Ja, det måste vara förlaktigt också Ja är med timpon, Man behöver bara en då Vad var det där för klockan då? Det var klockan. inte för som ringde med den inte Nej, de är färdiga nu Det där är en signal till att precis om en timme så börjas föreställningen Åh, oh, en signal åt artisterna Ja Att föreställningen börjar om en timme, det vill säga att klockan skulle vara en timme minus åtta femton nu Ja, 7:15. femton då är den ringningen en har lämnat mig, Herr Möllen. Ja, så, nämligen en signal att sluta. Jaha, Så när klockan är 7.15 ska vi ha vederäcksrapport och dagsnyheter. Ja, ja. I december reser en svensk bataljon, 260 soldater och 15 officerare, till det omstridda Sarområdet på gränsen mellan Tyskland och Frankrike.